Дочитав по волі суддя листа. На хвилину настала мовчанка. «Почекайте, панотче, покажу листа панові обозному». І десь зник у сусідній горниці. Минуло кілька хвилин. Знялась якась метушня. Стурбувалася вся полкова канцелярія. Ну, ж пак? У листі говорилася про самозванця Меницького, А через нього... Чимало ж клопоту мали полкові старшини. Не довелося вже панотцеві додому вертати, не випустила його полкова влада з канцелярії. І вже на ранок ще не сходило сонце, двома санками на глухів їхали попереду дядько, а позаду небіж. Коло кожного сиділо по два козаки. Наказав їм пан обозний ні про що ані слова не говорити з арештантами, та дивитися пильно, щоб часом арештанти не втекли куди-небудь. Їхали мовчки, гнітюча тиша. Ось уже зник зобрію козелець. Простяглася далі дорога на страшний тепер для обох арештантів глухів. Кожен крок, кожна година наближала до страшної канцелярії міністерського правління. Прибули до Глухова. Прийшов вартовий капраль, прийняв арештантів. Опинилися обидва на місцевій гавтвахті, Посадили кожного окремо. Жалкував тепер дуже піп, що, не розшолопавши в чому річ, мов дурний сам себе до такого лиха допровадив. А Барановський аж пальці гриз від злості. Не думав він ніколи, що його дядька Такий дурний, що листа його владі віддасть. Сам на себе, по суті, доноса зробить. Взяла канцелярія міністерського правління на допити арештантів. Не цікавило її ані трохи. Чи пиячить, піп Петро? Чи б'ється на вечорницях? Чи порушує сьому заповідь і стрибає в гречку до схочу? Чи він найсвятобливіший з усіх іереїв? Не про цнотливість отця Петра йшла мова, а про його зв'язки з Розпопом Гаврилом. Хоч не хоч, а мусів тепер Барановський свого дядька топити. І зі слів його така картина поставала. На другий день, як скрізь по всіх церквах Козелецьких прочитали укази про страту Миницького і Розпопа Гаврила, довелося йому проходити повз дядьків двір. Біля воріт побачив він. Стояв дядькою, розмовляв із гістьми. Був тут деякон Спаської церкви Павло з жінкою та його, Барановського, мати. Запрохав Піп зайти всіх гостей і його, Барановського, теж до хати. Ну, як годиться, випили трохи горілки, а далі запрохав він, Барановський, усіх до себе в гості. Пішли гуртом. Та як підійшли до Вознесенської церкви, почав Піп ні з цього, ні з того плакати. І почалася тут у дядька з небожем цікава розмова. А чого це ви плачете? Та це я по розпопу Гаврилу, що його оце страчено в Ярославці. Це ж мій учитель. Та як був він у селі Ярославці попом, то жили ми між собою братерські. Та тепер же він Гаврилов чинив безсовісно. Не слід по ньому плакати. Ех, жалію я його й плачу, пом'янувши стару нашу дружбу. Як ми з ним раніше жили дружно. І не ждав я й не думав, щоб він пристав до шахрая самозванця. Я б перше на себе смерти сподівався, ніж щоб він так зробив. Адже він, Гаврило, був людина вчена і розумна, а нині пішов за лиходієм самозванцем. Зараз же звернула увагу канцелярія міністерського правління, що Барановський у своєму листі писав, що, мовляв, Піп Петро обіцяв і вмерти за розпопа, а тепер трохи інше говорить. Мусів признатися Барановський, що таких слів, як писав у листі своєму, він від дядька свого не чув. Та проте, розказував далі Барановський, Дійсно таки дядько допомагав заарештованому Роспопові. Адже коли розпопа під вартою везли через козелець і тримали в дворі міщанки Кучихи, то Піп Петро купив на копійку бубликів, прийшов до того двору і подав у вікно. А далі, коли розпоп попрохав якоїсь одежини, то Піп зняв із себе рязку і віддав. Але тут прийшов офіцер, Наказав потрусити попа, побив його і вигнав. Чув ще Барановський, що в попа є казан розпопів. Запитав далі суворий начальник над канцелярією. А чому ж ти так довго не доносив? Ну, не доносив, бо він мені дядько. А листа написав попові, лякаючи його, думаючи, що він по свойству ніде не об'явить. Привели на допит по тому й попа. Трохи інакшу картину малював він у своїх зізнаннях. А як підійшли ми до церкви, то сказав я небожеві, що хоче пристати до парафії ще в попи зять лугової попаді. І так мені прикро стало, що почав плакати. Питає в мене небіж, чого плачеш? По парафії, кажу йому. Та ще чув, що колишнього мого друга Гаврила страчено. А той же Гаврило... При моєму дядькові був ще запаламаря, і жили ми по-братерськи. Не треба плакати, та жалію я його. От пристав до лиходія самозванця, і сам згинув, і людей запропастив. Тільки було розмови. А коли ото везли того Гаврила через козелець, то прислав він до мене якогось незнайомого мені чоловіка прохати їжі і одежі. Я й послав своєю малолітньою дівкою йому хліба, сирої капусти й підрясник. На другий день пішов я й сам, та зараз же мене звідти прогнав офіцер. А казан ну, у мене був, привезла його жінка Роспопова, щоб дав я в козильці китляреві. Та через те, що указом заборонено гнати горілку, я продав того казана, а гроші взяв за борг. Оце й усього. Неоднакові зізнання дали дядьку і Небіж, тож звели їх тоді віч-навіч. та кожен знову своє правив. Справа була проста. Дійсно таки Піп жалів друга свого, страченого лютою смертю.